От і довелося усім, мудрим ученим, з дипломами думати, кого посилати на базар, чоловіка чи дружину, а хто пильнуватиме гонору і диплома. Інакше родина не виживе. Двох розумних на одну сім'ю забагато. По сусідству жив один такий новий українець. Саме учора скаржився, що потребує нового колеса до лади. Доведеться розлучитися з тими двома новими, що дістав недавно для своєї голубенької. Зате заведеться якась копійчина. «Максиме! Максиме, тебе довго кликати! Ходи снідати!» «А що на сніданок? Дерони? Раю. Може б чогось легшого? Кашу якусь? шлунок знову?» Раїса форкнула, як завжди, і надулась. «Я цілий ранок думаю, що таке приготувати, щоб смачно і недорого. Останню олію витрачаю, а йому каші забаглося». Ти гадаєш, це просто кожного дня годувати сім'ю, коли у холодильнику порожню? Навіть хліба нема за що купити, мушу сама пекти. Щастя, хоч город виручає. Он усі пальці стерла, поки готувала йому даруни. Думала потішити чоловіка зранку в неділю, а він з вибадами. Каші йому, як немовляті. «Що там знову, Райко?» – обізвалася з кухні мати. «Знову щось вигадує?» «А, взяла на свою голову. Мала ж доброго чоловіка». «Та хіба ж я знала, що так буде? Не хворів вже раніше?» Не витримала і вибухнула Раїса, хоч не часто дозволяла собі докоряти Максимові пам'ятаючи зусилля, яких доклала, щоб запопасти красення під чорним вусом. Мати таки не права. Максим – хороший чоловік, добрий, лагідний, допомагає їй в усьому, слова поганого не скаже. От тільки хворіти почав чомусь. І не просто так, а серйозно. Ходила до ворожки, питала, що таке з чоловіком, чому він так занепав, до тієї самої, що допомогла тоді. А ворожка що? Вона свої ж власні слова і нагадала. Пам'ятаєш, говорила я тобі, що непроста ця справа – приворожити. Приворожити можна, відворожити важче казала тобі, що піде від неї, але й з тобою жити довго не буде. Казала? Аж тепер зрозуміла Раїса зміст цих слів, а тоді таке полум'я горіло в душі, що готова була на будь-що, будь-яку ціну могла заплатити, тільки б коханий був з нею. Хто ж знав, що саме так, справді це слова старої відьми. Добре, Максимчику, пом'якшала вона. Зачекай хвильку, зараз зварю тобі каші. Здається, десь у матері залишилося трохи рису. Раю, може, сходиш до аптеки? У мене Ліки закінчилися, несміливо попросив Максим, користуючись зміною на краще у настрої дружини. Та за що ж я тобі їх куплю? В хаті ж ні копійки. Як заробити гроші, то нікому. Тільки раю купи, раю прибери, раю звари. «Ой, що ж я за нещасна така жінка!» Раїса подалася на кухню, продовжуючи нарікати на свою гірку долю, а Максим, потруху втишивши білю шлунку, подався до сусіда. Повторюючи тихо прохання, сам не знав до кого, аби той сидів,